Nasyukuruhu subhanahu wa ta'ala wa nahmaduh Ala ni'amihi al-kisirah Wa bil khusus Akbaru syai'in minan ni'am Ni'matul iman Ni'matul hidayah Ni'matul islam Walhamdulillahi alamin Kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Kitab yang sempurna, wajah mad kalimaturabbi kasidkan wa adla yang maha sempurna ucapannya dan maha adil ucapannya. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Juga kita dibimbing oleh seorang Rasul, Rasul yang terpilih, Rasul yang khairul Rasul khairul Bashar, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famada n'amal illa anhadil Nabi, wama n'amal illa anhadil Quran. Tidaklah kita beramal kecuali dengan bimbingan Nabi Allah S.W.T. Tidaklah kita beramal kecuali dengan bimbingan Sunnah dari Sunnah Rasulullah Sallam dan dengan bimbingan Al-Quran yang Allah turunkan min fauq sabi samawat. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Jangan sampai kita terbawa dengan ucapan-ucapan manusia. Jangan sampai kita terbawa dengan syubhat-syubhat yang kadang seperti gelombang yang besar, yang kadang menghempas, yang kadang seperti badai dan topan yang menerjang. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita istiqamah. Hendaklah kita qaqah di bawah bimbingan Quran dan Sunnah hendaklah kita kokoh di atas pemahaman para Salaful Ummah. Karena sesungguhnya kata Allah subhanahu wa taala, "Wain tut'g akther man fil ardi yudluka an sabiilillah". Jika engkau taati kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kau Muslimin rahimani warahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasul yang pertama diutus yaitu Nabi Nuh alaihi salam wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi'budullahi malakum min ilahin ghayru afalat taqun dan sungguh kami telah utus seorang rasul yaitu Nuh alaihi salam kepada kaumnya dan kemudian berkata Nuh alaihi salam wahai kaumku Beribadalah kepada Allah. Tidak ada bagi kalian ilah. Kecuali dia. Maka hendaklah kalian bertakwa. Tidakkah kalian mau bertakwa kepadanya. Apa jawaban kaumnya? Kata Allah. Faqalal malakul ladina kafaru. Maka berkatalah orang-orang kafir dari kaumnya. Ma haza illa basharan. Ma hadza illa basyar mithlukum yuridu an yatadadal dia tidak lain kecuali manusia seperti kalian dia hanya ingin ditinggikan lebih dari kalian walau syaa Allah la anzal malaikatan kalau saja Allah kehendaki Allah bisa menurunkan malaikat-malaikat Masa mi'na bihada fi abain al awalin dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari bapak-bapak kita terdahulu. Kau Muslimin rahimani warahimokumullah Allah gambarkan. Betapa bodohnya masyarakat ketika itu diberi bimbingan oleh Nabi Nuh alaihis salam diajarkan tauhid diajarkan keselamatan agar selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab Allah Ternyata mereka menjawab dengan jawaban penuh buruk sangka dengan jawaban yang penuh dengan suuudzan Engkau tidak lain, kecuali ingin dimuliakan lebih daripada kami. Engkau adalah manusia seperti kami. Apa kelebihanmu? Kalau Allah ingin mengutus, nisaya Allah akan mengutus malaikat. Allah Maha Bisa menurunkan malaikat-malaikatnya. Sampai pada akhirnya, mereka berkata, Masa mi'na bihada fi millatiyat. Masami Nabiha Dafi Abainal Awalin kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kami. Al-Quran ibdinazzaqumullah ditolak hidayah, ditolak al-ilmu, ditolak bimbingan hanya kerana taklidan liaba'ihim. Juga Allah SWT berfirman di dalam ayat lain. وَجَعْلُ الْمَلَاِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ Kata Allah, mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu kata Allah, ibadur Rahman", bukan malaikat itu hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, tapi mereka menjadikannya sebagai inatha, anak-anak perempuan Allah. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka mempersaksikan penciptaannya? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam satu kutabu, syahadatuhum. Wa yus'alun. Akan dicatat ucapan mereka. Dan akan ditanya Yumul al-Qiyamah Mereka juga berkata Lau sya'arrahman Ma'abadna ma'lahum Bidhalika min ilmin Inhum illa yakhrusun Kata mereka, kalau Allah kehendaki Kami pun Tidak akan beribadah kepada selain Allah Kata Allah Ma'lahum bidhalika min ilmin Mereka tidak punya ilmu Dalam masalah itu Inhum illa yakhrusun mereka tidak lain kecuali hanya menebak-nebak. Hanya berprasangka. Kemudian Allah katakan setelahnya. Amatainahum kitaban min qablihi. Fahum bihi mustamsikun. Bukankah kami telah berikan pada mereka kitab sebelumnya. Dan mereka dalam keadaan bisa memegangnya. Balqalu. Tapi mereka berkata. Inna wajadna. Aba'ana'ala ummat, wainna'ala asarim mukhtadun. Bahkan mereka berkata, kami dapati bapa-bapa kami di atas satu umat dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemulah ummat bermakna jalan dalam tafsirnya. Kami dapati nenek moyang kami di atas satu jalan, dan kami mengikuti jalan mereka. Wakadzalika ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun Demikianlah kata Allah setiap kami utus dari sebelum engkau wahai Rasul di negeri-negeri tersebut setiap kami utus seorang nadhir pemberi peringatan kecuali mesti akan berkata para mutrafuha akan berkata orang-orang sombongnya Kami mendapati Bapak-bapak kami di atas satu jalan Wa inna ala Aferihim muqdadun Dan kami mengikuti jejak-jejak mereka Muslimin Rahimani warahimukumullah Hampir setiap Rasul Diutus Ditentang oleh kaumnya Karena taklid dan taassum Ditentang oleh Kaumnya hanya karena Buruk sangka dan su'udhon, kamu hanya ingin dianggap suci. Kamu hanya ingin diutamakan. Kamu hanya ingin dimuliakan. Setelah itu, mereka tolak dengan menyatakan, kami tidak pernah dengar yang seperti itu. Kami tidak pernah dapati di bapak-bapak kami. Kami tidak pernah mendengar yang seperti itu. Kami dapati nenek moyang kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami di atas satu jalan. Dan kami ikut mereka ikhwani fidinna 'azakumullah apa akibat dari sikap mereka itu apa akibat dari penolakan mereka terhadap hidayah dan bimbingan ilmu dari para anbiya Allah katakan dan Allah kisahkan wa ila madyan akhahum syuaiban faqala ya qaumi'budullah warjul yaumal akhir wala ta'tsu <Sessus> fil ardi mufsidin kepada majian kami utus kata Allah, Rasulnya yaitu Shu'aib alaihi salam. Dia berkata, wahai kaumku beribadalah kepada Allah dan harapkanlah hari akhir dan jangan kalian melampaui batas di muka bumi. Jangan kalian merusak di muka bumi. Fakadzabuhu, <tik> mereka mendustakannya. Fa'akhadathumur <tik> rajfah. فَأَصْبَحُوا فِي دَرِهِمْ جَيْثِمِينَ Maka Allah timpakan pada mereka kegoncangan dan mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. وَعَادًا وَثَمُودًا Demikian pula kaum Aad dan kaum Thamud. وَقَتَّ بَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ Sudah jelas dan sudah kalian lihat sisa-sisa rumah-rumah mereka wazayyana lahumusyaiton dan syaitan mengindahkan amalan-amalan mereka fasaddahum anis-sabil sehingga mereka menentang jalan Allah SWT wa ta'ala dalam keadaan mereka tahu وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوى demikian pula karun wa fir'aun wa haman walaqad ja'ahum musa taqattaq ini pun Harun, Fir'aun, dan Haman didatangi oleh seorang Rasul yang mulia. yaitu Nabi Musa AS. Bilbayinat. Fas takbaru. Tapi mereka sombong fil ardi. Wama kanu sabiqin. Fakullan kata Allah. Maka masing-masingnya. Akhazna bidhanbihi kami timpakan pada mereka azab karena dosa-dosanya. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةِ Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara yang melengking, yang mematikan mereka. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka man aghrakna, kata Allah, ada yang kami tenggelamkan. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ Allah tidak mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri diri mereka sendiri. Diberi bimbingan lebih memilih kebutaan, diberi ilmu lebih memilih kebodohan, diberi bimbingan keselamatan mereka lebih memilih kebinasaan. Nauudzubillahi min tariqihim. Kita berlindung kepada Allah dari jalan mereka. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Idea jahat dalil. Jika datang satu dalil dari Quran ataupun Sunnah dan sudah jelas maknanya dari sahabat ummah, maka katakan semianah. Wa atana. Katakan kami dengar dan kami taat dan katakan kepada berita-berita yang dibawakan dalam Quran dan Sunnah dalam ayat dan hadis, katakan amin nabihi. كل من عند ربنا kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa muslimin wa sallallahu alal wa ala wa sallam taslima katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ibaddallah Komuslimin sedang jumlah rahimani Warahimakumullah At-ta'asub Wa taqlid Telah membinasakan umat-umat Terdahulu At-ta'asub Wa taqlid telah menyebabkan Turunnya azab Turunnya bencana Iqanibudina azakumullah Karena ta'asub wa taqlid Akan menyebabkan seseorang Melakukan hal-hal Yang dilarang dalam agama Hal-hal yang menyelisihi Quran dan Sunnah Ta'assuban Karena ta'assub Apakah pada madhabnya Atau pada tokohnya Atau pada pendapat-pendapat manusia Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Dan juga para ulama kata Syekh Raviyah Menyebutkan jeleknya ta'assub Dan diantara Perkara-perkara jelek Yang disebabkan ta'assub Minha' Diantaranya muhalafat nusus tetap, min al wa sunnah taqsiban limadhab. Yang pertama menentang dalil-dalil dari Quran dan Sunnah hanya karena taqsib dengan madhab tertentu dengan pendapat tertentu. Sehian. Yang kedua keseratul ahadis al-za'ifa wal-mudhoo'a wal-ihtijaj biha was-istinbatil ahkami minha yang kedua banyak pemakaian hadis-hadis dhaif hadis-hadis lemah hadis-hadis palsu dan berhujjah dengan riwayat-riwayat yang lemah tersebut ta'assuban حملهم التعصب yang membawa mereka menarik-narik menarik dari hadis yang dhaif sebagai hujjah karena ta'assub dari mereka dan yang berikutnya juga kena taasub mereka berani berdusta berdusta atas nama Rasul yang membawakan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu atau berdusta dengan ucapan-ucapan dusta taasuban kena taasub pada pendapat manusia. Salinan yang ketiga takdimu akwal ilmu ulama. Al-Mutaakhirin Ala Aqwalil A'imah Al-Mutaqaddimin Di antara Akibat Ta'asub Dan Taqlid Biasanya mereka Kemudian mengangkat dan Mendahulukan ucapan-ucapan ulama Yang belakangan Lebih di atas Ulama-ulama terdahulu Mereka akan berkata Tapi ulama-fulani Ulama-fulani padahal bertentangan dengan ucapan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim bertentangan dengan ucapan para salafnya dicontohkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah beberapa contoh dari ta'assub mazhab apakah mazhab Hanafi ataupun mazhab lainnya ketika dibawakan pendapat Abu Bakar wa Umar ketika dibawakan pendapat dengan pendapat-pendapat salaf mereka berkata tetapi kami bermadhab Hanafi, kami bermadhab Syafi'i, kami bermadhab Fulani, tetapi tokoh-tokoh kami tidak berkata seperti itu. Kami mengikuti ulama, Yani ulama di madhabnya. Ekorni bni Nazok, muslimin rahimani warahimukum Allah. Mereka lupa bahwa ulamanya para ulama adalah para sahabat dan tabiin. Ulamanya para ulama adalah para salafus salih pada salafus salihin. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Yang keempat. Karena ta'asub. Inhibas. Fi madhabin wahid. Karena ta'asub seseorang terkurung. Hanya dalam satu madhab. Hanya pada satu tokoh. Hanya pada satu kelompoknya saja. Seperti katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat ulama yang lain. Dia tidak bisa melihat... Ilmu tidak bisa melihat kalau khalaf Rasul terkurung hanya dengan tempurung madhabnya. Kau muslimin rahimani wa Allah yang kelima, hulw kathirin min al-kitabil-madhhabiyah min al-adillati syariah. Di antara akibat jelek tausub adalah buku-buku mereka kosong dari dalil-dalil, buku-buku madhab Sedikit sekali membawakan dalil bahkan banyak kitab mereka yang tidak ada dalilnya. Tidak ada kala Allah kala Rasul. Yang ada adalah madhab kita begini, madhab kita begini, madhab kita begini, madhab kita begini. Bahawa qawlu madhabina, qawlu madhabina, qawlu madhabina ila akhirihi. Tidak diajarkan agar mereka mengikuti dalil sehingga kalau suatu saat mendapati dalil yang akwa dan lebih kuat, dia akan mengambil yang lebih kuat. Tetapi karena hanya dikatakan kaulu mazhab ina keda kaulu mazhab maka akhirnya terkurung dalam mazhab tertentu. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Tak juga membawa seseorang jadi jumud, kaku, tidak mau berfikir, menjadi orang-orang yang menutup diri dan menutup hati. Ya kau nibrina azook mulaq muslimin rahimani warahimukum Allah. Perkara-perkara ini barakallahu fikum disebabkan oleh ta'asub. Terjadi kedustaan. Terjadi ucapan-ucapan yang sembarangan. Terjadi ucapan-ucapan yang melampaui batas. Sebagaimana disebutkan yang ketujuh oleh Ibn Qayyim dan lainnya. At-tashadud. Akibat ta'asub adalah tashadud fi ba'dil masail. Kebablasan dalam beberapa masalah melampaui batas, ekstrim karena sama sekali tidak mau mendengar dari para ulama yang lain sama sekali tidak mau mendengar dari madhab-madhab fiqh yang lain yang sekian banyak ulama fukoha yang mengajarkan dan menyampaikan fiqh yang bersumber dari Quran dan Sunnah Qa muslimin rahimani wa rahimuakumullah sallallahu ta'ala al-hidayah lana walukum wali jami'il muslimin wa sallallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdi'il muslimina jami'an ila tawhidu wa sunnah Wa ila tariq al-mustaqim. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Kama salli ta'ala al-Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Kama barak ta'ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilad. Asakurika wa atubu layk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.